«Не вийде?» «Досить, натерпілися!» «Ми самі оберемо, кого схочемо!» Власне, вибори були вже непотрібні. Зрозуміло, хто переможе. Софія почувалася чужою в цьому залі, між своїми друзями, між людьми, з якими стільки пропрацювала. Сіла в останньому ряду біля дверей. Окремо від усіх. Костик за столом президії почувався переможцем. За літо він трохи схуд, зменшилися щоки мішечки, вже не висіли йому ухо м'яка. Виступи Спершу рекламні Представники обласної влади говорили сухо і казенно, гадаючи, що сама їх присутність важить дуже багато. Та ця вага лягла не на ту шальку терезів. Людям набридло, що влада диктує, нав'язує своє рішення. Хотілося вчинити наперекір. Цього разу, бажаючи добра, Пани у краватках завдали Любомирові шкоди. Він це зрозумів. Сидів оддалік, трохи відсунувшись від усіх, один. Настала черга виступати претендентам на посаду. Першим виступив костик. Як завжди щось м'яв із папірця, перекочуючи слова у роті, не хом'як зернята. Він і справді нагадував хом'яка своїми щічками і двома передніми зубами, що виступали мов заячі. «Ото директор. Ні власних думок, ні здатності вирішувати. Він вам надиректорує». Коли слово узяв Христич, Софії здалося, що надія є. Красень Любчик у дорогому, чудово пошитому костюмі справив вигідне враження своєю поставою зовнішністю усмішкою. Орлиним поглядом, голосом, манерою говорити. Його план розвитку закладу здався присутнім, які не знали, як Христич уміє неможливе робити можливим, надто прекрасним, щоб стати реальністю. Новий корпус, відкриття нових відділень, стоматологічного, фармацевтичного, котеджі для викладачів, стажування студентів за кордоном – все це було таким далеким від повсякдення що здавалося казкою. Христич мислив такими категоріями, які більшості були недоступними. Любомир цілком розумів, на чийому боці перевага. Він після першого погляду на людей у залі збагнув. Партія програна. Та здавати навіть вочевидь, невдалу гру він не звик навіть у шахах не те, що у житті. Грав до кінця. Було нестерпно важко програвати, Та випити цю гірку чашу Він мусив на хильці, Як личить чоловікові. Якусь мить Софії здалося, Що не все так безнадійно. Після виступу Любомира у залі з'явилося пожвавлення, особливо серед тих, хто вагався. Люди зашепотіли. Христич сподобався. Що ж переважить здоровий глуст і прагнення зробити крок уперед чи бажання спокійно квіснути в тихому болоті все мало вирішити відкрите голосування. «Я проти», – підняла руку Софія. «Пропоную таємне голосування». «Нам нічого приховувати у своєму колективі», – гордо проголосила Ліза, яка головувала на зборах. «Хто за кандидатуру Костянтина Георгівича Кондратенка? Прошу голосувати».